Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an ila la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd uh, ikhwat tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang di Rahmati Allah Bertemu kita pada malam ini dalam siri kuliah uh, bulanan secara atas talian uh, Buku Riyadu Salihin Karangan Imam Al Nawawi uh, Rahimahullah Tuan-tuan uh, dan uh, perempuan pada uh, malam ini uh, Sambungan bacaan dalam bab yang ke-13 Bab yang ke-13 menerangkan banyaknya jalan kebaikan dan bab ini kita telah uh, bacakan kita telah mulakan dalam kuliah yang lepas ya, jadi pada malam ni kita teruskan uh, membaca himpunan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini. Uh, hadis yang ke 123 uh, dan hadis atau hadis yang kelima secara khasnya di dalam bab ini uh, juga daripada riwayat Abu Dhar. ya daripada riwayat Abu Dhar. qala Kal, li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi shay'a walau an talqa ahqaka biwajhin paliq daripada Abu Dhar radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Jangan jangan kamu meremehkan apapun daripada hal-hal kebaikan. Ya, jangan kamu meremehkan atau jangan kamu memperkecilkan apa jua perkara kebaikan sekalipun uh, dengan uh, sekalipun dengan kamu uh, sekalipun kamu hanya uh, ataupun sekalipun perbuatan kamu uh, uh, Uh, bersua ya, atau bersua bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. ya, Sekalipun dengan hanya kamu bertemu dengan saudara kamu dengan wajah yang ceria. Baik, seterusnya hadis yang ke-6 dalam bab ni. Hadis 124. Ada sedikit panjang. Mungkin uh, kita baca. Kita bacakan uh, text bahasa Arabnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu salama minan nasi alayhi sadaqaton kullu yawmin tatlu'u fihi ash-shams ta'dilu bayna ithnayn sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dhabatihi fa tahmiluhu alayha aw tarfa'u lahu alayha mata'ahu sadaqah والكلمة الطيبة صدقه وبكل خط وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقه وتميط الأذى عن الطريق صدقه متفق عليه ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه Kholiqa kullu insanin min bani Adam Ala sitina wa thalathamia Mafsalin Mafsalin Faman kabbar Allah Wa hamid Allah Wahallal Allah Wasabah Allah Wasagfar Allah Wa azala hajaran An tariqin nas Atau shaukatan Atau agman An tariqin nas Atau amara bima'rufin Atau naha عن منكرين عدد 6300 فانه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار حديث daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu diperkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda setiap sendi manusia ada kewajipan sedekah untuknya pada setiap hari apabila matahari terbit ya yeah. uh, engkau berbuat engkau berlaku adil di antara dua orang adalah sedekah engkau membantu seseorang menaiki kenderaannya kamu uh, uh, menaikkan uh, atau membantunya membawa uh, barangnya di atas kendera, ke ke atas kenderaannya uh, uh, adalah sedekah ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang kamu ayunkan uh, untuk solat menuju salat adalah sedekah. Dan engkau menghilangkan gangguan dari atas jalan raya adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya setiap manusia Uh, daripada keturunan Adam diciptakan dengan mempunyai se sebanyak 360 sendi maka barangsiapa bertakbir mengagungkan Allah dan menyingkirkan baru batu dari jalan raya yang dilalui oleh manusia atau duri, tulang dari jalan manusia atau memerintah atau atau uh, uh, menyuruh kepada yang makruh atau mencegah apa yang mungkar sebanyak 360 sebanyak 6 360 bererti dia berjalan pada hari itu dalam keadaan dia telah dijauhkan daripada api neraka. Saya ingat yang riwayat dalam uh, dalam riwayat Muslim ini kita kita jarang kita jarang baca uh, dalam membahaskan uh, mengenai hadis uh, atau mengenai riwayat yang pertama tadi kita baca tentang perlunya kita bersedekah untuk setiap sendi anggota badan kita setiap hari. Seterusnya, hadis 125 hadis yang ketujuh wa anhu 'an nabi sallallahu alaihi wasallam qala man gada ila al-masjidi aw rah ahadallahu lahu fil jannah nunuzulan kullama gada aw daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda barang siapa berangkat menuju ke masjid pada waktu pagi atau petang, maka Allah akan mempersiapkan untuknya hidangan di syurga pada setiap pagi dan uh, pada setiap pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Uh, nuzul dalam hadis ini berarti makanan uh, dan hidangan yang di... Yang di yang di yang diberikan kepada tetamu ini ini ya, ini terjemah perkataan uh, dalam makan hadis uh, dalam makan bahasa arabnya lah baik seterusnya hadis yang ke 126 dua puluh enam ashamin wAnhu Qal Rasulullah Sallallahu yani sa Alaihi Wasallam Ya Nisa Muslimat La Taqqrana Jaratun Ljaratih A Walau Firsin Firsin Ashat Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, Wahai kaum wanita Muslimat, Wahai kaum wanita Muslimat janganlah seseorang tetangga, ya janganlah seseorang tetangga uh, merasa rendah untuk memberi hadiah atau merasa hina ia ya, merasa hina untuk memberi hadiah kepada tetangganya ini kepada jirannya sekalipun sekadar kikil kambing sekalipun ya dengan sekadar kikil kambing yakni bahagian tulang yang ada pada yang ada paling sikit uh, daging ya baik seterusnya hadis 127 wa anhu 'ani nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-iman bid'un wa 70 aw bid'un wa 60 shu'bah wa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha ibatatu al-adha tariq wal haya'u syu'bahun minal iman hadis daripada abu hurairah radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu daripada nabi sallallahu alaihi wasallam Baginda bersabda, iman itu sebanyak tujuh puluh cabang, cabang atau tujuh puluh leb, lebih cabang atau enam puluh lebih cabang. Cabang yang paling utama ialah la ilaha illallah dan yang paling rendah ialah menyingkirkan gangguan dari atas jalan raya sedangkan sifat, matu, sifat malu itu salah satu daripada cabang iman ya? baik tuan-tuan uh, dan puan-puan kita perhatikan hadis-hadis uh, yang telah kita baca sebentar tadi uh, sebentar tadi uh, himpunan hadis yang dibawakan oleh Imam an dalam bab menerangkan tentang banyaknya jalan kebaikan jadi hadis yang pertama kita baca tadi, kata Nabi SAW, jangan kamu memperlecehkan atau jangan, jangan kamu uh, menganggap remeh atau menganggap lekeh, apapun daripada perkara kebaikan. Ya? Apa juga benda baik, jangan kita anggap dia uh, remeh. Jangan jangan kita anggapnya tidak penting. Jangan sekali jangan kamu menganggap remeh apapun daripada perkara kebaikan. Yang makruf, makruf di situ maknanya kebaikanlah, ya. Yeah. Uh, biasalah tuan-tuan bila dalam kita membaca buku-buku terjemahan ni, kadang-kadang antara antara keutamaan yang kita perlu beli, beri ialah ya, yeah. uh, memberi perhatian kepada terjemahan uh, ayat perkataan-perkataan yang digunakan, ya. Yeah. Jadi jangan kamu menganggap remeh apa pun daripada perkara kebaikan. Sekalipun dengan, sekalipun dengan kamu menyambut saudara kamu dengan wajah yang ceria, ya. <tuh> Baik, afwan. Jadi tuan-tuan. jelasnya dalam hadis ini kenyataan nabi sallallahu alaihi wasallam jangan kamu menganggap remeh apa pun perkara kebaikan yakni jadi yani, uh, perlu kita sedar perlu kita ambil maklum bahawa apa benda apa sahaja benda kebaikan daripada sebesar-besarnya sehinggalah sekecil-kecilnya uh, jangan dianggap remeh ia tidak tidak dinafikan bahawa ada benda-benda yang utama, ada benda-benda yang besar, amalan-amalan yang gajarannya berlipat ganda berbanding amalan-amalan yang lain itu kita tak nafikan. Tetapi yang dimaksudkan dalam hadis ni ialah mengenai tegahan memperlecehkan apa sahaja bentuk kebaikan, menganggap remeh apa sahaja bentuk amalan, ya, amalan kebaikan, amalan ibadah, benda kebaikan ni maknanya ibadah lah, yang, yang kita kena faham. Dan ini apa sahaja benda ibadah, daripada sebesar-besarnya sampai sampailah, sekecil-kecilnya, jangan kita anggap remeh, kerana dia ibadah. Dia adalah benda kebaikan, ya? dia adalah per, uh, uh, perbuatan yang uh, boleh, yang kita boleh menjana pahala, yang kita boleh raih uh, ganjaran daripadanya. Ya? Jadi nak kata bahawa apa sahaja perkara kebaikan yang dituntut oleh agama. Ini tuan-tuan jangan, jangan salah faham. Kita sedang membicarakan tentang perkara kebaikan, perkara ibadah, perkara amalan amalan soleh yang ditetapkan oleh agama. Yang ada yakni ada yang ada sandaran dalilnya daripada al-Quran dan sunnah. Ini bukan amalan tokoh tambah, amalan rekaan-rekaan. Itu memang kita kita itu kita ketepikan yang yang sedang dibahaskan di sinilah perkara-perkara yang yang memang dianjurkan oleh agama. Maka tidak wajar untuk kita mengentepikan mana-mana daripada amalan kebaikan yang diajarkan oleh uh, agama. Uh, uh, uh, uh, uh, yang diajar oleh agama dan tuan-tuan jangan terkejut Sekiranya ternyata benar-benar ada pandangan sebahagian pihak yang mempunyai pemikiran yang seperti itu. Yang memperlecehkan sebahagian daripada ajaran agama, kononnya untuk nak mendahulukan uh, sebahagian daripada ajaran agama yang lain. Apa yang saya maksudkan di sini, tuan-tuan, dan tuan-tuan boleh boleh fikirkanlah. Biasa tak kalau kita dengar ada sebahagian yang kata agama ada bahagian, ada bahagian usul dan furu, ada bahagian pokok dan ada bahagian ranting. Pembahagian macam ni kita kena hati-hati, tuan-tuan. Bila kita kata perkara-perkara pokok agama, perkara-perkara ranting. Ini kita boleh bayangkanlah pokok tu kan? Yang mereka kata ini perkara pokok, ini perkara asas, perkara utama, perkara penting. Tapi dalam masa yang sama mereka kata ada perkara pokok dan ada perkara ranting. Ranting ni ialah cabang-cabang. Ini kita kena hati-hati tuan tuan. Pembahagian macam ni secara amnya. Tidak ada masalah. Tetapi masalahnya timbul ketika mana kita membezakan atau lebih tepat boleh saya kata masalah timbul apabila kita memperlecehkan perkara-perkara yang yang kita anggap sebagai ranting atau cabang, ya. Ini perkara-perkara ranting tak penting. Ini salah tuan-tuan. Ini ini ini ini batal. Memperlecehkan suatu tuntutan agama atas alasan bahawa dia perkara ranting. Sebagai contohlah, ya. Kalau sekiranya lah, dalam perbahasan mengenai kewajipan menutup aurat. Lalu ada yang kata perkara ini perkara cabang. Soal seorang seorang perempuan wajib atau tidak uh, menutup uh, rambutnya, ini perkara cabang. Apa yang penting ialah solat, contoh je lah. Contoh lah kalau ada yang kata macam tu lah. Dan benda ni memang ada yang kata macam tu, ya. Kadang-kadang macam-macam topik lah, ya. Perbahasan mengenai atau, aqidah, perbahasan mengenai tauhid eh uh, penekanan terhadap as-sunnah ada yang kata bahawa ini perkara cabang ya yeah? apa yang penting uh, apa perkara pokok yang perlu kita tekankan uh, sekarang ialah kesatuan umat Islam ah, macam itulah ya yeah? uh, syubhat-syubhat yang dilontarkan di luar sana apabila mereka membahagikan agama kepada perkara pokok dan perkara ranting. Perkara dasar dan perkara cabang. Jadi sekali lagi kita kata pembahagian macam tu tidak ada masalah. Tetapi masalahnya apabila perkara-perkara suatu bahagian agama itu dikatakan ini perkara cabang, ini perkara ranting. Yang ini dengan erti kata tak tak penting. Benda-benda ha, ini -benda tak penting. Contohlah saya boleh kata ha, pembahagian, ha, pem, ha, penjelasan mengenai apa itu sunnah dan apa itu bidah? Contohlah ya. Menjelaskan tentang perkara-perkara tokok tambah dalam dalam masyarakat. Kalau ada yang kata ini perkara cabang, ha, maka di situ kita kita ada masalah, ya. Jadi nak kata bahawa apa sahaja daripada ajaran agama, maka dia perlu diberi perhatian. Jangan sekali-kali di, diketepikan mana-mana ajaran agama. Mana-mana amalan ibadah yang, di, yang ditetapkan oleh syariat, jangan diketepikan, jangan dianggap remeh, ya atas alasan bahawa dia perkara ranting, perkara cabang. Ini ini bukan sikap seorang Muslim. Seorang Muslim dia menganggap bahawa setiap perkara ibadah itu satu yang yang baik, yang perlu diberi perhatian bergantung kepada uh, kemampuan dan keupayaan. Dan kita lihat, tuan-tuan lihat dalam hadis yang ke-123 yang sedang kita bahaskan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan kamu menganggap remeh apa pun daripada perkara kebaikan sekalipun eh uh, kamu uh, dengan kamu menyambut uh, saudara kamu dengan wajah yang ceria." Yani, wajah ceria itu satu perkara yang ditekankan oleh agama. Bertemu dengan uh, sedara seorang Muslim dengan wajah yang ceria. Jangan dianggap bahu benda itu remeh. Jangan, jangan dianggap bahu benda itu tak penting. Apa yang penting ialah kita, apa-apalah. Apa yang penting ialah kita bagi salam. Uh, senyum tak senyum ni bergantung kepada mood. Bergantung kepada keadaan kita pada pagi itu. Kalau rasa nak senyum, senyumlah tapi kalau rasa tak nak senyum tak payah. Kita kata itu bukan ajaran agama. Agama kata hendaklah kita berusaha bila bertemu dengan saudara muslim kita, saudara seagama kita, hendaklah kita bertemu dengannya dengan wajah yang ceria. Ya ni anjuran untuk kita bila kenapa kita disuruh supaya uh, bertemu dengan uh, saudara muslim kita dengan wajah yang ceria. Nak kata bahawa ia bertujuan untuk uh, menimbulkan suasana ceria, menimbulkan rasa gembira dalam hati uh, saudara seagama kita, mengeratkan kasih sayang. Ketika mana itu ya itulah yang kita nak daripada orang lain. Kita nak orang lain ceria dengan kita. Bahkan kita akan rasa tidak senang kalau orang bermuka masam. Ya wajah Syria lawan dia apa tuan-tuan? Kita kata muka masam lah. Muka masam. Ya muka sugul. Muka acuh tak acuh. Ya jumpa dengan kita buat-buat tak tahu. Ya. Jadi itu menyalahi apa yang di tekankan oleh agama, apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh supaya Berwajah ceria apabila bertemu dengan uh, saudara se-Muslim, uh, saudara seagama kita. Apatah lagi dengan ahli keluarga kita, dengan ahli keluarga kita antara pasangan suami isteri. Kena, ada, kena ceria, jangan muka jangan muka monok, jangan muka masam, jangan muka yeah, uh, buat tak endah dengan uh, pasangan kita dengan anak beranak kita dengan ibu bapa kita atau dengan sahabat handai rakan sepejabat jangan buat muka sugul jangan buat muka menyuk muka masam iaitu eh, itu menyalahi apa yang ditekankan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam kita disuruh supaya berwajah ceria berwajah ceria Bahkan seperti mana adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa senyum itu adalah sedekah. Ya. Senyum adalah sedekah. Jadi uh, uh, uh, senyum sahaja kita dah boleh dapat pahala. Ya. Maka gerangan apa ya sebahagian mahu uh, bermuka masam. Ya apakah ap, ap, apakah ada suatu perkara yang begitu penting? dia ya, sampai nak senyum pun susah dan sebagainya. sebagainya. Sedangkan nak senyum ni, uh, tidak memakan apa-apa pun. Ya senang je semua orang boleh senyum. Jadi itu ya itu yang uh, dapat kita katakan mengenai hadis ni. Seterusnya hadis yang ke-124 tuan-tuan. Kata Nabi SAW, manusia ni ada sendi-sendi ya sendi-sendi atau ruas-ruas ya seperti mana yang kita lihat pada tulang-tulang tangan kita antara setiap bahagian itu yang bila kita boleh bengkok-bengkokkan ya jari-jemari kita, tulang-tulang kita, anggota kita, tangan kaki, kepala semua dan sebagainya ini semua ada banyak ada ruas-ruas sendi-sendi yang membolehkan kita uh, menggerak-gerakkan anggota tubuh badan kita ini. Jadi Nabi SAW Ya, yeah. uh, menjelaskan bahawa setiap sendi ruas ini ada bahagian sedekah yang kita perlu keluarkan pada setiap hari, pada setiap hari uh, uh, uh, di mana matahari terbit pada hari tersebut. Ya, yeah. dan kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang bagaimana kita dapat tunaikan. Tuntutan sedekah untuk setiap sendi, ruas anggota tubuh badan kita ini. Kata Nabi, ya Nabi jelaskan, kau berlaku, kau mengadili antara dua orang yang berselisih itu sedekah, ya. Ini yani kau mengadili antara dua orang yang berselisih, mengadili. Ini yani mencari titik titik perdamaian atau titik persefahaman. Kau selesaikan masalah perbezaan mereka. Mengadili, apa, apa lawan bagi mengadili antara dua orang yang berselisih? Lawan dia, saya boleh kata, engkau engkau apa uh, menyemaratkan lagi perselisihan. Kau mengapi-apikan. Engkau mengadu domba. Itu lawan dia lah. Ini semua dosa, kita kata. Yang dituntut ialah untuk kita mendamaikan. Kalau, kalau nampak ada dua orang berselisih, maka kita damaikan. Jangan kita tengok je. Jangan kita tengok seolah-olah ada pertandingan ada pertandingan tinju. Ada ya, perlawanan uh, tumbuk menumbuk. kira ya, kira kita tengok itu yang berlaku di di di barat. Dengan ada media sosial pada hari ni, banyak sahaja kita tengok, budak-budak sekolah, orang-orang dewasa pun sama juga. Bila bergaduh di tengah jalan raya. Bergaduh. Tapi apa yang berlaku? Hampir sahaja, kadang-kadang kita tengok, tak ada pun siapa yang nak, nak, nak, nak, apa, nak menghentikan. Tak ada siapa yang nak masuk campur. Semua memilih untuk tengok saja. Bahkan mungkin ada yang bersorak. ya, Bersorak. Melihat dua orang bergaduh. Ya? Yang lelakinya, yang perempuannya, ini ini masalah. Masalah sosial, masalah moral ya, masyarakat di sana. Ya? Tapi nak kata bahawa Islam menyuruh supaya kita mendamaikan, uh, mengadili antara dua orang yang berbeza pendapat yang berselisih. Dan di, dijelaskan bahawa itu adalah sedekah. Ini Kita akan dapat pahala sedekah. Dan membantu orang naik kenderaan. Kita bantu orang, seseorang itu naik kenderaan dia. Dengan uh, membantu orang itu sendiri. Atau kita menolong dia membawa muatan barangan dia. Itu pun sedekah. Demikian perkataan yang baik adalah sedekah. Wal kalimatu tayyibatu sadaqah. Perkataan yang baik adalah sedekah. Apa apa yang dapat kita kata? Apa maksud perkataan yang baik di sini? Yang ini boleh... Maksud dia bila kita bertemu dengan... Seseorang, so, kita cakap benda yang baik-baik. Kita cakap benda-benda yang baik-baik. Ini kita tanya khabar. Ya. Kita ya kita mungkin uh, beri perhatian kepada dia. Dengar apa yang dia nak cakap. Ya. Uh, kemudian kita raihkan. kita ya ambil peduli tentang keadaan dia kalau dia ada apa-apa benda nak cakap kita dengar ya kita dengar jangan kita jangan kita sampuk jangan kita potong cakap dia kalau dia benda kalau ada benda dia nak cerita kita diam dan dengar Dia beri perhatian kalau dia ada masalah ya kita kita raikan dia kalau kita ada jalan penyelesaian kalau kita ada Uh, cadangan atau nasihat, maka kita beri. Kalau dia perlu tunjuk-ajar, kita ajarkan, kita tunjukkan. Jadi, ini mak ini maksud dan perkataan yang baik adalah sedekah. Perkataan yang baik. Bukan, kalau perkataan baik, lawan dia perkataan buruk lah. Seperti mana halnya kalau kita mengadu domba, kita mengumpat, kita caci maki, ya, dan sebagainya. Jadi nak kata bahawa orang yang pandai, orang yang, yang yang yang yang bijak, seorang Muslim yang cerdas, ialah Muslim yang yang pandai uh, menjaga diri dia, pandai uh, berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling dia, dia berkata dengan perkataan yang baik. Kalau dia ada ilmu, walaupun sedikit, disampaikan ilmu tersebut. Ya, kalau dia nampak benda yang, yang yang perlu perhatian, perlu teguran, maka dia berikan dengan cara lemah lembut dan dengan baik. Jadi nak kata bahawa ya perkataan yang baik ialah uh, perkataan yang yang, di, yang disukai oleh agama. Dan ini ini boleh kita kata tuan-tuan dalam setiap waktu dan kesempatan sepatutnya kita boleh ambil peluang untuk kita dapat pahala termasuklah apabila kita berjumpa dengan sesiapa ya ahli keluarga kita terutamanya begitu juga dengan uh, sahabat handai bila kita berbual-bual kita cakap benda-benda yang baik-baik kita jaga perkataan kita, kita jaga percakapan kita. Sebolehnya kita timbulkan suasana kemesraan. Kita timbulkan suasana positif, tuan-tuan. Jangan jangan negatif. Jangan ya jangan benda-benda yang buruk. Ya, seperti mana yang kita telah sebutkan tadi, ya. Benda-benda buruk ni adalah ya benda-benda cakap yang benda kita cakap benda, -benda yang tak eloklah. Ya. Cita hal orang ngumpat, ya cacimaki, uh, kutuk mengutuk, cita keburukan orang dan sebagainya langsung tidak nak, nak memperendah orang, cita aib, ya, cita aib, kelemahan orang dan sebagainya. Ini ini tidak baik. Bahkan ini dia boleh merosakkan jiwa kita, ya, boleh menimbulkan penyakit dalam hati kita. Berbanding kalau kita berkata dengan perkataan yang baik wakit kita kita dapat pahala kebaikan dia demikian orang yang mendengar itu pun boleh mendapat faedah ya dan kesudahannya kalau dia kalau kita nasihat kita beri tunjuk ajar yang baik kepada dia dan dia terima dan amalkan apa yang kita ajarkan contohnya Sudahnya kita juga akan dapat pahala ganjaran demikian berjalan pergi ke masjid untuk solat itu adalah sedekah Ha, tinggal lagi disebut dalam hadis ni berjalan ya, ayunan langkah yang dia yang diambil untuk pergi solat. Uh, bagaimana dengan naik kenderaan, naik motor, naik kereta? Adakah dapat pahala juga? Ha, itu kita kata ya dalam hadis menyebut uh, tentang berjalan secara khusus. Eh uh, apa pun kita kata ya eh uh, pastinya dengan kita pergi ke masjid Sekalipun dengan naik kenderaan itu insya Allah ada pahalanya. Tetapi dalam hadis menyebut tentang berjalan secara khusus dan barangkali itulah yang kita dapat bila kita berjalan ke kenderaan kita, bila kita turun dari kenderaan kita bila sampai ke masjid kita berjalan menuju masuk ke dalam masjid. Itu itulah pahala yang kita kita harapkan demikian mengangkat gangguan menghilangkan gangguan daripada atas jalan raya pun dapat pahala sedekah itu pun benar baik jadi tuan-tuan kadang-kadang saya lihat ya antara perkara yang boleh diberi perhatian tentang sikap membuang sampah merata-rata kadang-kadang kita tengok dalam masyarakat benda ni mungkin masih perlu diberi perhatian kadang-kadang orang buang sampah merata ni dia ya, tak rasa bersalah tanpa uh, tanpa peduli apa skip pun. Kadang-kadang ni -kadang sampah tu senang-senang je. Kadang-kadang daripada kenderaan, ya. Daripada kenderaan tu dibuang je sampah macam tu. Ya kita kata ini satu sikap yang tidak baik sama sekali. Ya. Uh, sudahlah tak jaga kebersihan, kemudian uh, uh, pengotor lagi dia ya, buang sampah merata. Sedangkan apa yang di yang ditetapkan oleh agama adalah sebaliknya sama sekali iaitu mengangkat gangguan menghilangkan gangguan bukan menimbulkan gangguan mengadakan gangguan ya bila kita buang sampah kita merata-rata itu itu itu akan menimbulkan gangguan ya buat uh, orang lain ya. jadi ini semua ya, menunjukkan sikap sikap kita kalau kita yang buat sampah ya Maka itu itu sikap yang tidak baik lah berbanding dengan orang yang menghilangkan sampah menghilangkan gangguan dari atas jalan raya maka itu menunjukkan sikap yang yang mulia uh, kefahaman yang mendalam dan itu sebahagian daripada iman ya yeah? sebahagian daripada uh, iman kemudian ada tambahan riwayat dalam, daripada riwayat Muslim disebutkan di sini bagaimana Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya kira ini, ini mukjizat tuan-tuan. Dalam hadis riwayat Muslim bahagian kedua riwayat dalam hadis 124 ini Nabi menjelaskan tentang adanya 360 ya. Yeah? 300 360 sendi. Tuan-tuan macam mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam boleh tahu dalam tubuh badan manusia kita ni ada 360 sendi? Adakah Nabi seorang pakar pakar tulang, seorang doktor perubatan? Jawapannya ya, tidak. Jadi macam mana Nabi tahu? Dan memang benar ternyata bahawa dengan kemajuan teknologi, ya uh, uh, kesehatan pada pada zaman sekarang membuktikan bahawa memang betul itulah dia dan tubuh badan kita ni ada 360 sendi Yang tepat seperti yang, yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi ini ini ini atas kesekian banyaknya dalil-dalil bukti bukti eh uh, ke rasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawasanya apa yang disabdakan oleh baginda sama sekali bukan daripada pendapat uh, fikiran bagi baginda sendiri sebaliknya ia adalah wahyu wahyu daripada Allah subhanahu wa ta'ala jadi bagaimana nak menunaikan tuntutan sedekah bagi setiap sendi yang ada pada badan kita sebanyak 360 ini pun dalam riwayat muslim ini Nabi jelaskan bahawa dengan kita berzikir bertakbir bertahmid bertahlil bertasbih beristighfar Makini semua adalah sedekah, ya. Demikian menghilangkan gangguan, duri, tulang dari jalan raya, laluan orang ramai, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Ini semua adalah, ya. Ini semua boleh menjana pahala sedekah bagi kita untuk kita tunaikan tuntutan bersedekah bagi setiap ruas sendi tubuh badan kita sebanyak 360 yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian, kata Nabi SAW, barang siapa yang berbuat demikian, yang mengumpulkan pahala pahala sedekah sebanyak 360 ini, pada uh, sehari semalam itu, maka dia telah menjauhkan dirinya daripada api neraka. Maksudnya dengan sedekah yang dia telah kumpulkan itu, dia telah menjauhkan dirinya daripada api neraka. Dan dalam riwayat ayat lain yang tidak dinyatakan di sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memadai dengan semua itu. Memadai uh, dengan untuk amalan amal yang memadai dengan segala apa amalan soleh yang dapat dilakukan oleh seorang Muslim ialah dengan dia salat duha sebanyak dua rakaat. Salat duha sebanyak dua rakaat sudah cukup untuk dia melangsaikan tuntutan sedekah uh, uh, bagi setiap sendi sebanyak 360 uh, pada tubuh badan dia setiap hari itu. Kalau sehari itu dia di dua 2 rakaat subuh ada uh, rakaat zuha uh, maka itu sudah uh, memadai uh, untuk dia melansaikkan tuntutan sedekah buat hari tersebut. Ya. Yeah. Baik, seterusnya tuan-tuan hadis yang ke 125. Kata Nabi SAW, alaihi barang siapa berangkat menuju ke masjid pada waktu pagi atau petang Maka Allah akan mempersiapkan untuknya hidangan di surga pada setiap pagi uh, atau petang. Apa yang dapat disimpulkan daripada hadis ini ialah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala merekodkan setiap amalan ibadah yang dilakukan oleh si hamba itu. Tidak ada mana-mana amalan daripada sebesar subarnya sehinggalah sekecil-kecilnya yang diabaikan uh, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada mana-mana pahala yang di yang diperoleh yang dijana oleh seorang hamba itu yang yang yang tercicir daripada perhitungan Allah Subhanahu yeah. uh, Wa Taala. Ya. Demikian Dalam tuntutan pergi ke sol, uh, pergi solat di masjid, ya dalam tu, dalam melaksanakan tuntutan solat di masjid hendaklah seorang itu dia pergi ke masjid tidak lain dan tidak bukan kerana Allah, ya tidak lain dan tidak bukan hendaklah kerana Allah kerana ikh, perlu ikhlas kerana Allah. Ya, jangan sekali-kali kerana apa-apa. Uh, sebab yang lain, ya. Yeah? Dan juga daripada hadis ini secara tidak langsungnya, ya, yeah? uh, keutamaan menjaga solat berjemaah. Yeah? Keutamaan menjaga solat berjemaah, iaitu tidak lain dan tidak bukan di masjid. Ya, yeah? solat jemaah. Apa yang dimaksudkan ialah uh, di masjid. Ya. Yeah? Baik. Kemudian ada hadis seratus. 26 kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai wanita Muslimah, ya? wahai wanita Muslimah janganlah sesuatu orang kamu, janganlah sesuatu orang tetangga merasa rendah, memberi hadiah pada tetangganya, meskipun dengan sekadar uh, kikil kambing. Tidak tahu ada perkataan lain atau tidak bagi perkataan kikil ini maksud kikil iaitu bahagian tulang bahagian tulang kambing yang ada daging sedikit ya, tak banyaklah daging dia ya. dan dia dibagi, dibagi bahagian uh, uh, bahagian uh, kambing yang ada sedikit, yang ada daging sedikit jangan dianggap benda tu remeh atau benda tu tak signifikan yang penting bagi. Yang penting bagi hadiah. dia ya, kata Nabi SAW dalam hadis saya lain, tahadu tahabu. Hendaklah kalian saling memberi hadiah antara sesama kalian. Niscaya kalian akan saring, saling saling uh, berkasih sayang antara sesama kamu. Antara sesama uh, kalian. Jadi, tuntutan untuk kita uh, bagi hadiah. Terutamanya kepada jiran tetangga. Ya kerana jiran tetangga adalah orang yang tinggal dekat dengan kita, ya. Dan hubungan kejiranan itu penting. Ani Syariat memberi perhatian kepada uh, uh, hubungan uh, kejiranan. Mana taknya? Mana taknya uh, hidup aman berjiran ini adalah antara uh, asbab hijro uh, antara asbab ketenangan bila kita bila kita akrab dengan jiran tetangga kita maka ini akan menatijahkan ketenangan dalam diri kita berbanding kalau kita bermusuh dan bersengketa dengan jiran tetangga kita kita berselisih dan bergaduh dengan jiran tetangga. Maka itu bahaya. ya. Itu bahaya. Bahkan kesudahannya akan menimbulkan suasana tidak tenteram, tidak harmoni. Dan hati kita pun tak tenang. Ya? Jadi tuan-tuan bayangkanlah kalau kita balik ke rumah. Kerana kita berselisih dengan jiran kita dan sebagainya angkan sedikit sebanyak hati kita akan jadi uh, tak keruan, tak tenang. Dan ini akan memberi akan mempengaruhi kehidupan kita secara amnya. Tapi jadi kita lihat bagaimana tertapa Islam ya yeah, uh, menitik peratkan perkara-perkara ini. Yeah, sampai benda-benda yang macam tak signifikan pun syariat beri perhatian. Uh, tidak lain dan tidak bukan kerana eh, syariat dia uh, uh, melihat sesuatu itu Uh, dari sudut pandang jauh ya. Yeah? Dan uh, Allah Maha mengetahui tentang Perkara-perkara uh, Suatu perkara itu secara mendalam Benda-benda yang mungkin bagi kita Kita tak nampak uh, Signifikannya yeah? Seperti manalah hubungan uh, kejiranan Mungkin bagi kita ah, tak penting lah Dan sebagainya Sedangkan syariat ya, yeah, uh, Memberi keutamaan kepada perkara tersebut Ya yeah? Ya jadi dalam hadis ni uh, peringatan supaya kita jangan anggap remeh. Ya jangan kita anggap remeh uh, apa juga perkara kebaikan. Termasuklah bila, bila kita bagi uh, hadiah kepada uh, jiran tetangga kita. Ya apa sahaja yang kita mampu bagi, ya uh, kita bagi. Ya kalau itulah kemampuan kita, ya uh, maka kita bagi. Ya demi untuk kita menggerakkan uh, hubungan biasa ya, kat kasih sayang uh, dengan uh, sesama jiran tetangga. Kemudian hadis yang ke-127 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam iman itu sebanyak 70 cabang atau uh, uh, 70 lebih cabang atau 60 lebih cabang. Apa yang dapat kita simpulkan daripada hadis 127 ini ialah bahawa uh, Iman itu ada tingkatan-tingkatan. Yang ada antaranya lebih tinggi dan lebih utama daripada yang lain. Nak kata bahawa iman itu bukanlah suatu benda yang statik. Bahkan dia ada tingkatan-tingkatan. Dan inilah pendirian Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Inilah pendirian generasi salaf pendahulu umat Islam dahulu. Bahawa iman itu bukan sekadar kepercayaan. Iman itu bukan sekadar apa yang diyakini dalam hati. Bahkan iman, dia adalah keyakinan dalam hati, di samping ucapan lisan serta perbuatan anggota. Ya? Jadi iman, dia merangkumi ketiga-tiga sudut ini. Keyakinan dalam hati, ucapan lisan serta amalan anggota. Kalau keyakinan dalam hati itu kepercayaan, kepercayaan kita kepada Allah dan seterusnya, itu iman, bahkan itu itu asas kepada iman. Tapi dalam masa yang sama, kita lihat dalam hadis 127 ini, kata Nabi SAW cabang iman yang paling utama ialah kalimah la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Jadi itu melibatkan ucapan. Ucapan kita, La ilaha illallah. Bahkan kita kata ini perkara wajib yang pertama atas seorang mukallaf untuk dia mengucap kalimah La ilaha illallah. Baru dia akan dihukum sebagai Muslim. Betul atau tidak? Dan tidak cukup dengan dia hanya yakin Allah sebagai Tuhan, maka dia orang beriman. Tidak. Bahkan dia kena mengucapkan kalimah syahadah itu, La ilaha illallah. Jadi, jadi nak kata bagaimana iman itu bukan sahaja keyakinan hati, bahkan ucapan lisan. Kemudian Nabi menjelaskan mengangkat gangguan daripada atas jalan raya itu itu itu juga sebahagian daripada cabang iman, bahkan itu cabang iman yang paling uh, rendah. Yeah? Dan mengangkat gangguan daripada atas jalan raya itu perbuatan anggota. Jadi kalau kita nampak sampah Ya contohlah tuan-tuan, kalau kita nampak sampah di atas jalan raya lalu kita angkat ya dari jalan raya atau kaki lima, ya. Kalau kita angkat sampah itu, kita buang di tempat yang yang yang yang sesuai itu juga sebahagian daripada iman. Walaupun di sekadar mengangkat sampah daripada laluan orang ramai. Kemudian Nabi kata rasa malu juga sebahagian daripada iman. Ya. Sifat malu pun sebahagian daripada iman. Yani iman uh, uh, sifat malu. Sifat malu pun dia sebahagian daripada iman. Yani penjelasan bagaimana iman itu dia ada pecahan-pecahan dia. Dia ada tingkatan-tingkatan dia. Dan iman itu boleh bertambah seperti mana dia juga boleh berkurang iman itu bertambah dengan ketaatan berkurang dengan kemaksiatan ya dan kalau seandainya seorang itu melakukan suatu dosa besar suatu dosa besar maka itu tidaklah menyebabkan dia tergelincir daripada daripada agama tidaklah suatu dosa besar itu menjadikan dia terkeluar daripada Islam. Ya. Dia mengurangkan iman dia, dia menjejaskan iman dia tetapi tidaklah sampai menyebabkan dia terkeluar daripada uh, terkeluar daripada Islam. Ya. Baik. Jadi ini nak mengatakan bahawa ya uh, iman itu ada tingkatan, ya. Dan mengangkat gangguan daripada atas jalan raya. Ya, sebagai seperti, seperti mana dia Allah juga, dia Allah sebahagian daripada amalan soleh yang kita boleh buat mengangkat benda yang mengganggu daripada atas jalan raya. Ada batu, ada duri, ada sampah kita ketepikan. Itu antara jalan banyak ajaran kebaikan. Bahkan itu juga sebahagian daripada iman, sebahagian daripada iman yang benda tu uh, significant ya di dalam uh, Islam. Ya, baik. Kemudian adalah hadis 128 tuan-tuan. Mungkin kita tak baca lagi tadi ya. Ya, hadis 128. Atau mungkin saya ingat kita boleh berhenti di situlah. Ya, kita berhenti di hadis yang ke uh, 127. Ya. Baik, uh, di sini ada pertanyaan. Uh, pertanyaan daripada saudara FND Ismail. Uh, dia kata boleh tak ustaz perincikan maksud anak soleh? Anak Salih, arti anak Salih, Salih, Salih, arti, uh, anak yang baik, Dia orang yang baik, orang Salih, Dia orang Salih, orang Salih, Ini orang yang baik, orang yang taat kepada Allah Subhanahu Taala melaksanakan suruhan dan menjauhi larangan Allah Subhanahu Taala itu Salih, orang Salih, arti yani orang yang menjalankan uh, Uh, suruhan agama di samping menjauhi larangan uh, larangannya larangan agama itu orang saleh. Kalau anak saleh, ni yani anak kepada seorang seorang uh, uh, bapa atau seorang ibu, eh, maka dia kalau dia kalau dia orang yang baik, dia orang saleh, maka dia anak saleh kepada si bapa atau si ibu berkenaan. Ya. Uh, lawan saleh kalau dalam bahasa Arab dia jadi dia dia, dia, dia unik. Dalam bahasa Arab dikatakan saleh lawan dia talih. Kalau saleh kita eja S O L E H kan. Tapi kalau dalam bahasa Arab lawan dia ialah talih. Uh, boleh saya eja ya T O L E H lah. Ya e T O L E H. Talih, talih riburo lah. Ya? Jadi kalau anak salih kita dah sebut tadi, kalau kalau talih orang buruk, apa orang yang buruk? Dan ini orang yang tidak menjaga suruhan agama, seperti bermula dengan salat, tidak menjaga salat, tidak menjaga puasa, tidak menjaga zakat, haji, tidak melaksanakan suruhan agama, tidak tidak menutup aurat, ya. Uh, dan, uh, dan dia melakukan benda-benda yang, yang haram Dia ya, terjebak dalam benda yang haram tak kira lah dosa-dosa ya, besar demikian dengan dosa-dosa dia, dia terjebak dalam dosa besar atau bergulumang dalam dosa kecil ya maka ini kita kata orang talih orang yang tidak baik orang yang bukan salih talih maka kalau anak soleh ialah anak yang yang tidak melaksanakan suruhan atau menjauhi larangan agama Dan semoga Allah pelihara kita daripada anak-anak yang uh, sedemikian semoga Allah menjadikan anak-anak kita terdiri daripada kalangan orang-orang yang soleh. Seperti mana juga semoga Allah menggolongkan kita daripada kalangan para hamba-Nya yang sahleh, yang melaksanakan suruhan Allah serta menjauhi larangan Dia. Dan dalam hadis kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wawaladun sahleh adalah hadis yang ya, yang saya kira berkaitan dengan apa yang ditanya oleh saudara Effendi tadi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bila mati Nabi Adam, inqat'ah Kalau seorang anak Adam itu mati, meninggal dunia, maka terputuslah amalan Dia kecuali daripada tiga perkara kemudian Nabi sebut salah satunya wa waladun salih yad'u dan anak salih yang mendoakannya dan anak salih yang mendoakannya uh, nak kata bahawa pahala seorang itu akan ter, terputus seperti mana amalan seorang itu akan terputus apabila dia mati sebab bila dia mati maka dia tak lagi dia tidak boleh lagi boleh beramal Maka bila dia tak boleh beramal, maka terputuslah uh, pahala dia. Dia tidak lagi dapat pahala. Tapi kata Nabi, kecuali ada tiga benda yang yang mana pahala seorang itu akan berterusan. Dia terus akan dapat pahala. Walaupun setelah dia mati. Dan salah satunya lah, anak salih yang mendoakannya. Sebahagian ulama menjelaskan bahawa, kata Nabi, perkataan, anak saleh yang mendoakan kedua ibu bapanya dia ada kaitan antara anak saleh dengan doa itu yang ada kaitan anak saleh dengan doa iaitu tidaklah anak yang mendoakan kedua ibu bapanya melainkan dia adalah anak yang saleh dengan maksud kalau anak itu saleh kalau anak itu bukan soleh maka dia tidak akan mendoakan mak bapak dia dan kalau-kalau kita lihat itulah realiti dia kalau anak yang derhaka kalau kalau anak soleh ni boleh kita kata anak derhakalah kiranya ya kalau anak yang derhaka anak yang yang tak baik ya derhaka kepada mak bapak maka dia perkara terakhir dia ya, dalam fikiran dia ialah nak mendoakan mak bapak dia dan ni dia tak pedulilah dengan mak bapak dia kalau mak bapak dia meninggal bahkan barangkali dia dia suka ya yeah? kerana kerana terlepas daripada uh, bebanan uh, tanggungjawab dan sebagainya jadi jauh sekali lah daripada dia nak mendoakan mak bapak dia kenapa kerana, kerana dia seorang yang buruk dia seorang anak yang derhaka anak yang yang yang yang tidak baik tapi kalau dia mendoakan mak bapak dia maka itu adalah ciri anak yang saleh. Jadi, saya itulah kesimpulan dia. Kalau si anak itu mendoakan uh, kebaikan buat kedua-dua ibu bapanya, maka dialah anak yang salih. Yeah? Kerana kesudahannya kita semua ada uh, kekurangan dan kesalahan. Kita tak ada siapa yang terlepas daripada dosa. Maka adakah ini bermaksud uh, tidak ada sesiapa daripada kalangan Uh, manusia yang yang soleh kerana semua masing-masing semua melakukan kesalahan. Ah kita kata jangan keliru, ya. Walah apapun kalau anak itu mendoakan kedua-dua mak bapak dia, maka insya-Allah itulah dia uh, tanda bahawa anak itu anak yang soleh, ya. Kemudian ada yang bertanya lagi di sini, ee uh, saudara Azarudin dikata assalamualaikum, wasalamualaikum. Apa kaedah yang paling tepat untuk mengenali suatu perkara itu usul atau furu' untuk orang awam? Itu saya kata kita kena faham kita jangan keliru secara dasarnya tidak ada apa yang tidak ada uh, uh, uh, uh, tidak ada penjelasan daripada Nabi Sallallahu uh, Alaihi Wasallam pembahagian yang macam ni Nabi tidak membahagikan agama kepada uh, kepada uh, usul dan furo sebaliknya pembahagian ini di, di, diketengahkan oleh sebahagian pihak. Yeah? Ayat itu kita kena faham. Ya, jangan, jangan keliru. Jangan anggap bahawa memang ada dalam agama benda usul dan benda furuk. Tidak ada. Ya? Ini hanya pandangan sebahagian pihak. Ya, dalam perbahasan, kadang-kadang ayat ini, ini dilontarkan. Ya? Jadi tuan-tuan kena, kena faham. Ya, ini tidak ada nas al-Quran atau hadis membahagikan agama kepada usul dan furuk. Ya? Bahkan kita kata sebaliknya apa sahaja daripada ajaran agama maka dialah perkara penting yang perlu diberi perhatian jangan jangan sekali-kali kita beralasan oh ini perkara ranting dia tak penting perkataan yang macam ni adalah tidak wajar sama sekali ya itu satu yang kedua kita kena fahamlah kalau kita dah tahu bahawa agama sendiri tidak membahagikan Uh, tidak membahagi, tidak ada pembahagian kepada usul dan furo. Kita dapati bahawa memang uh, tidak ada kesepakatan pun dalam kalangan para ulama. Apa itu perkara usul dan per, apa itu perkara furo? Ya, yeah? tidak ada kesepakatan pun. Yeah? Uh, jadi uh, berbalik kepada soalan tadi, macam mana kita nak tahu apa itu usul dan apa itu furo? Uh, jawapannya memang memang kita takkan ada, kita tidak akan dapat jawapan. Bahkan kita akan dapati ada perselisihan. Apa itu perkara usul dan apa, apa perkara uh, uh, furuk. Yeah? Dan uh, kalau kita nak kata sekalipun, yeah? boleh kita uh, nyatakan bahawa perkara dalam rukun Islam, perkara dalam rukun iman, uh, itu perkara usul. Contohlah. Yeah? Kalau kita nak kata juga. Yeah? Uh, tapi saya kira bahawa uh, sebaiknya kita elakkan daripada uh, uh, perbahasan atau pembahagian agama kepada usul dan furuk itu sendiri. Sebaiknya kita elakkan. Ya kerana, satu kerana tidak ada pembahagian seperti itu dalam agama dan yang kedua, dalam kita nak menetapkan mana perkara usul, mana perkara furuk, sa satu perkara yang kita kena ambil kira ialah dalil. Mana dalil? Ya, Mana dalil uh, uh, bahawa perkara itu perkara Uh, usul, ya, apa itu dalil bahawa perkara itu perkara furu uh, furuk, ya, kesudahannya tidak ada dalil ya untuk pembahagian yang seperti itu jadi insyaAllah lah itu yang dapat saya katakan untuk menjawab soalan uh, berkenaan saya kira sekadar itu uh, untuk malam ni kita akhir dengan uh, tasbih farah subhanakallahumma wa bihamdik ashadu an illa ila lantastaghfiruka wa tubu ilaik wa sallallahu ala nabila muhammad wa ala alihi وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته